А в думках починає лаяти себе. Ти дурню на коробці позаздрив, а хтось золото роздобуває. Справді, сам бачив цю диву вижу. А які ж голови були на червінцях, нашого чи не нашого царя? Чужого, давнішого, з баранячими кучерями. Тоді на них і ціна повинна бути менша. То вже який купець трапиться. Заздрість тьмарить магазини ковид. Чого ж це Лаврін золото добуває, а не в громадському господарстві працює? Чи він завдячний голові носить? Видать чимось піддобрився перед тим норовистим, що дуже хитро господарить. Запитав його про це, а він і в'їв мене. Лаврін з могили викопує добро, а дехто в могилі закопує людей». Та й поговоріть після цього ще ви з ним, наженіть розуму до голови. Мабуть, таки доведеться. А що чути в вкрайсі? Є нові бумаги комісара і начальника поліції Блюма про партизанів. Треба розклеїти в селі на видноті. Рішень боюся, щоб не було посміховище з паперів Блюма. Людям саме тепер до сміху наживляє магазани качок. Ану, ну, почитай. Терешка витирає рукою варги, нібито з них можна стерти горілчаний дух. Виймає з командирської планшетки якісь папірці, підходить ближче до старости. Хтось послухайте цю дивоглядію, і заздалегідь починає давитися сміхом. Так смішно. А думаєте ні? То читаю. «Звернення». З усією відповідальністю звертаємося до партизанів, що діють у нашій області, і закликаємо їх, поки не пізно, взятися за розум, здати зброю і здатися. За це ми гарантуємо, що нікого не зачепимо, усіх влаштуємо на службу з великою оплатою. Окрім грошей, кожному партизану щоденно будемо видавати 150 грамів масла, 4 яйця і по одному кілограму хліба. Начальник поліції Блюм. «А-а-а-а!» І Терешко так регоче, аж руками хапається за розбухлий на поліцейських харчах живіт. «Ти чого хочеш? А який же недовмок за чотири яйця підставить свою шкуру? І сам не знаю, як вішати цю срамоту!» Магазаник довго дивився на Терешка, а потім присадив його. Буй в тебе чуприна та розум лисий. «Ти поховай свій!» Не домису такий закапелок, щоб і сам узавтра не знайшов. Почує хтось твоє варнякання, я ж захурчиш до гестапу в гості. Там уже буде не до сміху. Веселощі змилися, мармизи поліцяє, і вона затвердла, мов дуб. Чого ж одразу мовк? А хіба ж я не знаю, кому що сказати? Видобуває терешку догідливість підлизника. І перед кивською помовкою, бо тепер головне день переднівати. На що пригледжуєте собі хутірець, то хвалю. Це маєтність. Взяти її по старих обмежках у вербовий за поставити хоромини, почистити запустілий садок, привезти вулики і живи кумом королю. Посічникуй та на юшку запрошую гарних гостей. Я вам, коли хочете, запліт, наче вишиванку вишию. Аж підстеляється, хитрун. Газаник посмутнів. Це все добре, терешку, аби не війна. О, а вам чули сушити голову війнової, коли німці вже хваляться, що Москву забрали? Це нам, шут, поліцаям гірше, бо жандармський моток з партизанів ганяє, наче солоних зайців. Все ж на тому тижні так довелося тікати, що мало п'ят розгубив. Зажурився Терешко, і зажурився хміль у його вирлах. І хоч недалекий Терешко, та його дзявориння було чи не останньою краплиною, яка дорешти розмила сумнів магазаника. Таки нема вже в світі сили, що перемогла б німецьке військо. Бач, воно аж на Індії націлилось. Що з нами буде потім? Ох, ці думки на драбині. В уже вже і рибу ловити розхотілося.